і розстала в повітрі. «Що ж, не судилося?» – вирішила Олеся. «Моя спроба й так була принизливою. Треба вертатися до Києва». Вона ще побувала в лікарні, провідала дядька Андрія, котрий страшенно зрадів і жартував, чи не збирається вона виходити заміж. «Я за тим і приїхала», – Олеся усміхнулася, та усмішка її відразу кудись полетіла. Познайомилась із сусідом Андрія Степановича по палаті – Тарасом. Їй майже відразу стало зрозуміло, що хлопець на неї запав. Це було звично і банально, але Тарас не справив на неї жодного враження. Про таких вона казала – простий, як дошка, або ще грубіше – прямий, мов, телефорафний стовп. Був простішим ще за Костика-Льолика. Олеся вирішила було вертатись після цих відвідин до Києва, та бабуся Даза сказала, що збирається до того села, де колись працювала, починала працювати, коли медучилище закінчила. Олеся запропонувала поїхати вдвох. Бабуся зирнула на неї якось дивно, насторожено і наче б неприязно чи підозріло, і відповіла, що мусить поїхати сама. Там вона, бачите, має з деким зустріти зі своєї молодості. Ну і нехай, ну і їдь собі сердито подумала Олеся, та все ж вирішила почекати хоча б із щемності бабусиного повернення. молодість бабусі загубилася десь в епосі динозаврів. Була нереальною, як і час, коли люди могли обходитись без комп'ютерів і сотових телефонів. Хоча Олеся донедавна ще сама обходилась. Час всіляких першотравневих і жовтневих демонстрацій та маєвок. Бабуся поїхала. Олеся провела її на автовокзал. Дорогою назад вирішила дзвонити ще з однією луцькою подругою, бо що ще робити, як не зустрічатись. І раптом дорогою у маршрутці озвався її сотовий. Незнайомим і водночас знайомим, та ще яким знайомим голосом. «Доброго дня, Олесю, пізнаєте?» «А хто це?» Олеся вдала незнайку-забудьку. «Ярослав». «Ярослав, пробачте, який Ярослав?» Олеся наче не, шука... не шукала цього хлопця, приглушила серце биття і наказала своєму голосу бути байдужим, далеким, чужим. Ми ж із вами познайомились в Києві, на Майдані. Його радісний було голос явно набув відтінків розчарування, одразу потьм'янів. Олеся подумки показала йому язика, голосові і його власникові. Позвався, даремно вона його шукала, даремно, доремі. Та маленький дідечко вже сів на її вухо і прошепотав, що не даремно, ні, не даремно. Мені передавали, що ви мене шукали. «Ах, уже передали?» – подумала Олеся. «Хто? Ми справді знайомі?» «Бух-бух! Десь стріляють гармати. Не гармати, гахкає дурне серце. Серце сьомого року. Чого вона так хвилюється? Сьомий рік дійсний у Києві. Чи він дійсний скрізь?» «Ви сходите?» – питає її хтось. «Ага, сусід по маршруті. Чи вона виходить? Куди? Ні, будь ласка. Чоловік протикається мимо неї, зачіплюється за її стрі коліна. Нарешті це ведмідь лізе далі. «Ми ж на Майдані зустрічались, розмовляли», – повторює, нагадує Ярослав. «Ах, на Майдані, здається, я щось пригадую». «Але ж мені сказали, що ви мене шукали. Тепер голос Ярослава затремтів наче свічка на вітрі». «Сказали? Так, здається, я про вас у когось питала. Я приїхала в гості до мами на новорічні свята». «Я ж не знав номера вашого мобільника!» «То треба було спитати», – подумала Олеся а в трубку. «То що ви хочете?» Зустрітись, просто сказав. «Я, на щастя, мав номер вашої подруги, ну тієї, з якої ви приїхали, приходили на Майдан». «Лілька паскуда і номер мобільника дала», – мало не вигукнула Олеся. Ярослав тим часом продовжував. «Я мусив подзвонити до неї і знати ваш номер». «Отже, лілька зберегла її номер, не стерла, не використала з пам'яті». Чомусь тепло розлилось Олесиним тілом, їй досі не байдуже ставлені лільки. То де ми зустрінемось? спитав Ярослав. А ви цього хочете? Олеся лукавила і вже боялась свого лукавства. Дуже. Давайте зустрінемось біля Майдану. Ми ж на Майдані познайомились, тільки в Києві. То чому б і в Луцьку там не зустрітись? На театральному? Ні, в нас же є такий бар. Хоча, може, ви не знаєте, тоді на театральному. А звідси підемо до того барного майдану. Треба ж відзначити, що ви знайшлися. Це я знайшлась. Олесі проте були і приємні ці Ярославові слова, отже шукав, але міг би і раніше подзвонити Лільці. Вона ледве не проїхала свою зупинку, і коли виходила, подумала, нічого не минуло. Ти таки втріскалась, подруго. Що втріскалась, вляпалась по самі вуха, вушка, вушеня, та Олеся переконалась, ледве побачила Ярослава надвечір на театральному біля пам'ятника Лесі українці. Легенько обійнялися, тернули щукою об щуку, усе, як і належить. Але Олеса на щука спалахнула маковим вогнем, тілом розлилось блаженство. Лише від доторку щуки, ні, від запаху щуки, чоловічого запаху. Від севи його очей, від цієї постави. Високий, худорлявий, але міцний хлопець, ні, чоловік у моднячій курці. А тим куртка могла бути якою завгодно, навіть куфайкою. У ній був він, саме так з великої літери. Він. Її. Тепер Олеся знала це, напевне. Вони пішли до того іншого Майдану, бару чи бару-ресторану. Там пили вино з особливим смаком, розмовляли, жартували, сміялись. Здавалося, вони знають одне одного тисячу літ, потім слухали гру і спів якогось місцевого фольклорного гурту. І Олеся вперше танцювала на невеличкому п'ятачку з коханим, так коханим, і тулилась до нього, як маленьке сліпе кошеня. Довірливо і ніжно. Ніжно і довірливо. Ще за столом він признався, що побоявся далі з нею спілкуватися. Там, у Києві. Бо ж вона столична штучка, не ображайтесь, Олецю, я так думав. А він цього лиш якийсь там провінціал. І боявся, що вона подумає, клеїться до столичної панянки. Це я штучка? Олеся сміхнулася збентежено. Та я штукенція, і засміялась. Я щука, зубата, і вазім. Я не проти, сказав Ярослав, навіть так. Вони зустрічалися щодня, цілий тиждень, до Різдва. На Різдвої після слухали колядки в соборі Палаці культури. Після другого такого концерту Ярослав трохи ніяковіючи сказав, що хотів би запросити її до себе. Він винаймав у Луцьку однокімнатну квартиру, бо ж був сам з районного містечка. Гаразд, поглядаємо, де ти живеш, сказала Олеся, куди ти дівчат приводив.